que ens interessen, que ens agraden, que les recordem, que estaven una mica amagades. Doncs, d'això anem a parlar. A veure. hi ha països que dóna molt per explicar coses. Tots els països donen per explicar coses, tots. Però n'hi ha alguns que més que altres. Per què? Doncs perquè t'atrauen perquè són diferents, te trauen per moltes rons. Un d'ells, dic un d'ells perquè n'hi han molts que t'atrauen, però un d'ells és Egipte. Egipte té tantes i tantes coses per explicar que jo crec que no acabaríem durant moltes, moltes, moltes, moltes, moltes... moltes o converses, o xerrades, o, en fi, per ràdio, perquè no s'acabaria mai. Però... Sempre tenim el... Això n'hem parlat també amb altres coses. Els famosos gats, no? Bé. Es creu... Estic parlant d'Egipte perquè ara anirem a explicar coses curiosíssimes. Es creu que la domesticació del gat a Egipte va ser, però, fa molts i molts i molts i molts anys. Diuen que va ser tercer mil·lenni abans de Jesucrist Pali però es va convertir en un animal de companyia perquè això va ser molt difícil ara el gat era un gat el gat en principi no era de companyia va costar molt però és igual es va convertir en un animal de companyia apreciat per moltes coses encara que, per exemple, al principi no era un animal de companyia, que és el revés, que fugia, però, però, va ser un animal que va caçar, surt, anava a caçar, a caçar, petits rosegadors, posem el cas. Recordem que això, amb la història d'Egipte, de hem vist que Egipte, tenia sitges, o sigui, llocs, on guardaven el blat. D'acord. Vale. Al blat ja entraven rosegadors. Hi havia ratetes, fosin més grans, més petites, diguem-li com vulguin, rosegadors. Per tant, si hi ha un gat, els rosegadors, les ratetes, els ratolins, els que vulguem dir d'aquest tipus, fugen. I si no fugen el gat els caça. Per tant, aquí va començar la cosa. La cosa que va agradar un gat no era per la seva companyia, perquè no n'era de company de ningú en el principi, però el van aguantar, en cert modo, al principi, doncs perquè els ajudava i protegia les sitges on els egipcis guardaven el blat. Llavors, amb una paraula mica en mica mica en mica el gat amb el ser humà i com que tampoc el mataven perquè els interessava per pel blat, posem el cas aleshores, amb una paraula fantàstica. Després allà eren agricultors en unes èpoques hi havia èpoques d'aigua bueno, ja ho sabem, una mica vale, però això no és avui A les, en un lloc d'agricultors també algunes, alguns animals, o sí, sigui, es menjaven lo que feien. Ja hi tornem a ser -hi. sempre eren rosegadors. Si eren rates més grans, més petites, ratolins, perquè en aquella època, imagina't com deurien ser. Doncs, el gat. El gat els mossegava, o els matava, o el que sigui. Sí. Bé, llavors, amb una paraula. Mentre no tenien gats, hi havia moltes rates o animals rosegadors. Aquests animals rosegadors portaven també malalties. El gat matava els rosegadors o els mossegava o el que fos. Per tant, què feia? Eliminava les malalties greus. Eliminava les malalties greus recordem que en un programa ja vam parlar sobre això a Europa el que va passar també si no se'n recorden doncs ho tornarem a parlar doncs, mataven les rates i això evitava i eliminava les malties greus a més a més hi havia una altra cosa estic parlant d'Egipte ara a Egipte hi havien moltes serps aquestes serps a veure, hi ha serps de molts tipus però n'hi havia unes que nosaltres aquí no en, no en veiem a menys que no sigui amb una gàbia monzó o que sigui que són les serps que se'n diuen o sigui, cornudes se'n diuen cornudes tal com sona perquè me'n recordo quan vaig estar allà que hi havia un tipus de serps mm, en el museu eren les més conegudes de l'època de, de l'època, dels faraons i tot això. I n'hi havia una que jo no l'havia vist mai també, i era aquesta, que és la cornuda, que és que sobre del cap té dos banyetes, però, però no són petitetes d'un centímetro, eh? són banyetes, són banyetes, és a veure, no n'hem vist mai nosaltres aquí de, de ser amb banyetes. Doncs pues, en diuen... Les, en diuen les... Em, diuen, diuen... Sí, em diuen les serps escursons o les serps cornudes vale. llavors aquestes els encantava moltíssim passejar-se per tot arreu és una serp molt dolenta molt verinosa molt, però molt en aquella època n'hi havia moltes potser ara la cosa ja no va igual però n'hi havia moltíssimes a veure, és un perill la serp és un perill, encara ho és avui dia. On hi han serps, i que siguin verinoses, és un perill. On no n'hi han, ha, doncs mira, t'endús el susto i si et mossega, doncs ràpid a l'hospital i veure què et diuen. Però, a veure, és veritat, En aquí vegades veiem serps, ui, i de més, perdó, a mi m'espanten. Jo no sé a tothom si li espanta, però a mi m'espanten. Jo veig una serp i jo asseguro que no passo pel costat. Me'n vaig per un altre cantó, me'n vaig per un altre cantó aleshores, un dia me'n vaig trobar una en el jardí molt gran segons després em van dir que aquella no mossegava ni era verinosa però era, no em havia vist jo mai cap era verdosa i marrón i estava enroscada en el meu jardí fent una rodoneta, dos rodones, tres rodones i després aixecant el cap i fent me'n tota la vida em va agafar tan pànic que vaig telefonar a l'Ajuntament dient el, el Baia, que tenia una serp i jo no sortia al jardí ni sortia de casa meva. I van venir i era tan gran la serp que no es van atrever a fer res. Van avisar els forestals. Van venir els forestals. Es van armar un cacau a casa meva perquè la serp allà estava amb un sol... Bueno, allà aprofitant el sol d'una manera impressionant. Però bé, això ho dic. Aleshores, en allà... Les que hi ha allà a Egipte moltes són verinoses i en aquella època encara n'hi havia més. Llavors, aquests gats també anaven contra les serps. Doncs, perdó, encara que no fossin en aquell moment animal de companyia, els hi solucionava moltes papaletes, moltes papeletes en el seu territori. Bé, degut això, degut això, tenim que el gat va començar a ser idolatrat, ja. Un ídol, un ídol, un ídol. Per què? Perquè els hi solucionava moltes coses. Encara que en aquella època, tal com he dit, no estava domesticat, no ho estava, però, però, els sacerdots d'aquella època, els sacerdots, eh, van veure que amb el pas de les generacions, aquell gat, el gat, el petit, com diríem, el petit felí, no?, patí acceptava cada vegada millor l'home. Per què? A veure, si mataven o mossegaven o destruïen els rosegadors, posem el cas, ells disfrutaven amb això. I l'home no, no el castigava. clar Això va ser el que el va ajudar mica en mica a ser cada vegada més amic de l'home. Aquí és la més agradable. És així. I el final van passar generacions i es va deixar acariciar acariciar que és el que fan els gats no tots, però bueno, sí però van passar generacions però al final, com que el, el ser humà no li feia mal, clar, vam veure pues, que el ser humà era amic aleshores bé el gat vostès tant si vist dibuixos d'Egipte com si han llegit llibres com si han anat, com si ho han sentit hi ha una deesa que es diu Bastet és una figura una figura molt esvelta, molt prima molt maca, molt bonica Bastet que és el símbol de la fecunditat i de la bellesa però esperis que ara l'explicaré que hi ha de, de curiós però en vés de representar-la, no sé, uh, amb una figura de reina, la, el cap, eh, estic dient la cara, eh? el cos és de persona preciosa d'aquella època, o sigui, tal com anaven vestides, tot. Però la cara que li van fer la van representar amb un cap de gat. Estaven contents amb el gat perquè els insolucionava moltes papaletes que havien portat moltes morts d'enfermatats i moltes coses. Aquesta deesa, que és la Bastet, diu Bastet, és preciosa, és preciosa. Està tots els museus, tot arreu. Bastet. La deesa simbolitza moltes coses. O sigui, al veure un gat, s'han doncs, començat a, a pensar coses que simbolitzen. Diuen la fecunditat. Diuen la bellesa. Diuen la llum. Diuen que representa també la calor. L'energia solar. O sigui, si ens hi fixem, tot el positiu absolutament i representa també tres coses que és el misteri la nit i la lluna o sigui que per representar tot això han anat a buscar un personatge amb el cap d'un felit, d'un gat i el cos d'una persona i quan una persona s'enva miren allò i viuen que li diuen exactament, o sigui, és, la, és una consegració, és la deesa, és una deesa, la deesa, i diuen, a veure, peus normals, cos preciós, el vestit que porta representa com una, el que portaven les reines, les faraones, i, de cop i volta, al cap, la cara de gat. Preciosa, poses les dades de Bastet. Però li han donat, o sigui, el, el personatge que van voler donar-li totes les coses positives, li, han posat, li van posar la cara i el cap de gat. A més, a més, també es deia que la Bastet ajudava a la fecunditat tant a les persones com als animals. A veure, llavors, que curava malalties... Sí, clar, curava malalties, perquè, és el que hem dit abans, que si matava els que portaven les malalties, etcètera. I, a més a més, última cosa ja que se'n va del terrenal, que vetllava les ànimes dels morts. Bon, llavors, així es pot entendre que les lleis dels faraons, en general, deien que tenia que haver-hi una protecció rigorosa pels gats. Ah! I el que mateix a un dels gats s'arriscava a la pena de mort. Ha el temps. Curiós, Curós! però tinguem en compte que al principi el gat no era domesticat. Potser va ser més la manera de comportar-se el ser humà amb el gat, gràcies alú que li beneficiava amb totes les coses del ser humà. que a mica en mica, el gat s'hi pues, va trobar bé I és com ha arribat. Éss més per avui que sesquat el temps. On ah, ens hem passat el temps i tot. Bé, amics, amigues, Gràcies per estar tots nosaltres. i des d'aquí rebent aquella versada tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai.